Hoofstuk 42, 28 januari 2017, om kwart oor 7 die ochend. Naar het ek hoofstuk 41 geskryf het nou die dag, en ek gevoel hoe ek een baba is, wat teen Jasua Miriamse boors le. Maar ek voel ook, dat ek die moeder is, wat my babiekie teen my boors vasthoud. Dit voel vir my, ek is beide. En hierdie gevoel is al een baie lang tyd by my en is my onbeskryflik mooi en heerlik. En ek voel dat soms dat ek mense vasthou, dat mense wat ek ken, mense vir wie ek lief is, wat groot mense is. Soms voel ek ek is die moeder en ek hou hulle vas teen my bors en dat hulle babaekies is. En ek is onzaglik dankbaar daarvoor want ek kan voel hoe voel Joshua Miriam oor ons. Dit maak dat ek net my naaste liever kan hee. Ek voel hoe Joshua ontzaglik lief is vir ons en vir die hele aarde. En daar gaan nie een oomlik virby dat Joshua sy aandag nie op ons is nie. En vir al op, op hierdie planeet aarde, omdat dit die swakste plek is, die kleinste plek, die nederigste plek waar Joshua sy kleinkies is. En ek moest toe eers weer die oogend van die 28ste januari verder skryf. Ek is jou liefde, ek is jou lewe, Ek is jou oorzaak en jou begin. Ek is ook jou einde wat nooit ophou nie. Ek is ewig en volmaak. Ek is oneindig en vol liefdeslewe vir elkeen. Ek is die romantie wat siele van die teenoorgestelde geslag by mekaar bring. Ek is die een wat niewe lewe bring en kinderkies die lucht laat sien. Ek is die son wat uit elkeense oor skyn en ek verbind. Ek verpleeg en ek heel. Ek maak die seer stil en bring niewe hoop. Ek laat nie toe dat Lucy vir siele nie Ek gee hy elkeen wat hy wil hee, al kies hy verkeerd, maar ek laat hom sy pad stap tot hy genoeg gehad het van die boe's en self na my roep om hulp. Baie siele roep in hulle harte na my, maar weet nie hoe mylle levens te verander en in te rug volgens my wil nie. Solke siele snel ek te hulp met allerhande wonderlijke levenslese. Dik wil sien jylle mense wat baie slag geword het en dier trek is van die bose. Dan voel jylle dat daar geen hoop meer is vir jylle nie. Maar ek kan sien waar jylle nie kan nie en ek kan red waar jylle nie kan nie. Daar strak ek my hand uit en gee verlosing. En soos 'n nieuwe babiekie wat die eerste levenslig sien, so sien hierdie siel dit ook. Jylle is allemaal babas in my arms en as jylle dieper in die geesel delf, sal jylle dit self voel. Dit maak my moeder hart vreselik opgewonde soos a aardse moederkie wat vir die eerste keer ontdek, daar groeie mensie in haar weese, soos my opgewondenheid oor jylle tot in ewigheid Al is jy tachtig jaar oud op aarde, al is jy bles en sonder tanne, al is jou hande vol eelte en jou lichaam oortrek van plooie, al is jy siek en verlate dier jylle mensdom, nogthans is ek die een wat jou soos a pasgebore baba ten my bors vastruk, En as jy eenmaal hierdie aarde verlaat en geboore word in my reik, word jy niet en daar bly geen spoor van die ouderdom oor nie. Want ek maak alles niet en ek bring die bejaarde grys aard dier die geboorte en gee om nieuwe lewe sodat hy sy kinders van hierdie aarde kan help en bystaan met verniewe krag en jeugdigheid wat selfs sy tweejarige kleinkinders of achterkleinkinders nie eers het nie. So wil ek vandag die grijsaards omvou met my liefde, en hulle laat weet, dat ek hulle nooit sal vergeet nie, al spoed die wereld om hulle heen, en laat hulle achtervee. Wees nie bevrees nie. Lieve, liefste grijsaard, ek maak jou jeug weer nie soos die van een arend, en ek tel jou op en draai jou op my vleels, en ek gooi jou in my bad van liefde, waar ons saam sal bal jaar, en die leven met nieuwe oorgawe en volle thee sal opneem. Amen. En so sal het wees verewig. Amen. Ek gee vir jylle elkeen my sien, en ek waarski die jongens, om nie jylle kracht as van selfs spreekend te beskou nie, want net so vlieg die jare voorby, en dan is jy, hy, wat daar een kant op die bankie sit, skynbaar verlate. So gee jou andig en liefde ook aan die ouwe is, so dat al in jou jeug vernieuwe kan word. Amen.